Jau, jau, jau, jau, kaixo, bai, hamburgotik, eta hemen gindarrez, eta, bueno, eh, datorren, eh, datorren, nari, ya, aurre egiten, eta prestatzen, ze, laister laizte erbatos, zeh, zintzilikekoak onuntza, eta, bueno, lanean ari gaita, lanean ari txuko diaonea etortzenakoa. Baina norretaz, bukaeran, eh, itse dizuet egingo bizuet, eh, aipa men zehatza. Gaurkoz, eh, bueno, bi, bi gai, bi alpamen batetik, eh, Turkiatik, eh, beres, kurdistanetik, baina Turkiako hautezkundetatik iritsisa izkigun, eh, berriak eh, emakume delegazio bat junada eh, kurdistan aldera, ba, bertan eh, Turki aldean egiten adizien hautezkundetan eh, behat zale lanetan edo aritzeko, E, eta, bueno, hauek kontatzen digutena ez da arritzekoa, baina berriz ere bai karrasi egiteko modukoa. Ba, saltasuna zailtasun ahondiak izan dituzte, ez dituzte utzi inunen zartzen, e, e, ba, ba, beren lana, beren behaketak eta egiteko, e, akaparen, haura, Turkian berriz irabazi duen alderdiak e, dena kontrolpean zaukan eta gainera Kurdistaneko alde horretan eta Siriako mugetan den e, kurdistan horretan e, jakinada da e, Turkiako erdoganen alderdiak e, babesa handiaema ematen, ematen diela e, talde islamistei eta hauek ari dira Eh, kurdoen kontra han ere eh, ba, alako gerra gudazikinean. Eh, Bertako hauteskunde lokaletan, eh, polizia zegoen lekugu polizia eh, armaz jantzita eta bueno, ba, gero intzungo in dugu eh egiten duten bezala eh ze, ze libre, den eta ze demokratiko den eh e, emateko aukera. Eh bueno, autezkunde emaitzetas eta ez dugu hitze ingo, jakin izan dugu e, medio komunikabidetaztikan eta bueno, baita e, Turkian horren inguruan emandako iziluak eta eriotsak. Bultatu eta hamburgora, gogoratu ere, bueno, badaiera, ja, zenbait saio, ez ditugulaipatu, hemen lanpedusatik etorritako, eh, zenbait eh, gizon hauek, eh, oaindikan ere, aterperi gabe daurenak, oaindikan ere, eh, bueno, ez birak alegorrian, bazkenaren zenbat erakundek, zenbait leku, zenbait eh, per, eh, jendek eman dielako eh, babesa, Baina irten bide hauek ez dira, e, irten bide hauen bidez eta e, arazoa konpontzen eta beti espagat horretan edo eta eta bai da horretan dago gai alde batetikan e, politikari presio egitea eta irten bide bat e, eman dezala politikak hauei e, asilo emateko e, aukera beraien legeen bidez ere badago eta eta Hamburgoko e, gobernuak, Hamburgoko e, alkateak eta bueno, emengo lendakariak e, ba, belarriak e, itxiak ditu nonbait eta bueno, zenbait lekutan gainera babeserako aukerak bukatzen ari dira, eh zenbait lagun adira ja kalean geratzen, apililean aterabarko dute baita ere seme babesetatik eta bueno, berriz, berriz eta jarraian baina hor dago arazoa gorri gorrian. Um, horri lotuta ez dira bakarri lanpedosatik etorritakoak errefusiatuen egoera orokorrean daukago beti maiganean eta hurrengo astelenean izango da eh, hamburgon ere eh, osasun bueno, gutxieneko osasun zerbitzu bat izateko eskubidea edo zein personantzat errefusiatuak izan da edo, edo, edo nolako eh, egoteko baimena dutela edo ez dutela hori ba, bai dela giza eskubide bat eta e, ba, besa hori edo zerbitzu hori eman dezatela eskatuz izango da horrengo astepenean eh manifabat. Ba bueno, hauek dira gaurko aipamenak eta ez dut gaurra aztuko gogoratzea eh Laster hemen ditudula zintzili lagunak eta e, ez ditugu turista bezala eman izango e, espero desagunme E, zenbait e, mugimendu, zenbait alde eta zenbait e, jende eta leku eta ezagutzeko aukera izan dezaten, baina lan ere egin barko dute eta hor, iz, hor ditugu alde bat etikan, bremenen itzaldi bat e, info lade dizeneko lekuan, e, m, ostegunean apilaren amazazpian. E, hortikan, zuzenean, edo berri zamborgotik pasata, baina Berlina jungogea, horra idia Berlineko lagunak, E, beraiek esan da e, irrati lorreko kideak gure kideak dira eta e, horre, hori esan da ba, horra didia lan lan lehan e, ba, izaldi bat antolatzen Berlinen hau izango da e, azte buruan eta bueno bultatuko geha hamburgora oa indikan jaieguna izanez ez azte lehen zantu e, bueno, behitzen duten ez horretan ogeita batean Eta egingo dugu afaditxo bat, euskal afari bat edo e, behintzat topatuko gea, e, B5 izeneko aretoan, areto internazionalistan topatuko gea, pare bat lapiko zukalduka ditugu, e, hango musika edo beste e, nahi dugun lekutako musika entzungo dugu, eta horriz izango dugu e, elkarrizketan egoteko aukera. Eta ta, -ta egun Hamburgoko ba, hitzaldea, Hamburgoko itzaldia, Apriliaren 23an, hasi-kasi ja e, ger berriz ere martxan jartzeko <laughs> e, bezperetan, Apriliaren 23an izango da Centro Sociale izeneko Lekuan. Hor bai, e, bideoaren atalak erakutsiko ditugula, hor Bremenen eta Berlinen egingo dugun bezala, hor kontatuko dugu, ba, irrati batek kontatu dezaken, historia eta irrati bat dela ba, historia horren ere parte bat hau da, Gure hogeita zazpi urtetan eta gehiagotan izan bizi bizentzin ditugun mugimenduak eta zintzilik irratiak horretan izan duen partea, baina noriek hori zuek ere barakizue eta hori dena da orain hemen ni alemaneik kontatzen ari naizena. Beraz, etorri eta zeuek kontatu hemen.